і був послідовно впроваджуваний у життя. Та не тільки після війни, бо вже за першого приходу в 1939-1941 роках совіти вивезли, арештували чи замордували 400 тисяч українців. Володька, колись ми звали його Лазю, мав прекрасний голос – тенур. Зазвичай в неділі ми збиралися гуртом у селі, Окремо хлопці, окремо дівчата і співали народні та стрілецькі пісні. У ті тихі вечори переспівувались. І тепер на прийнятті в моєї другої племінниці Марійки забажалось нам оживити старий звичай. Затягнули пісню. Та що, не виходить, голоси якось не зливаються в гармонійну мелодію, хоч молоді намагаються допомагати. Забулися слова навіть до популярних пісень. Чи наш народ перестав співати? У неділю до церкви не йдемо. Оксана каже, що не може кривити душею і бути фарисеєм. Якось вона інакше вихована. Богдан з сином Володею ходять. Коли я запитав іншу матір, чи ходить до церкви, вона чесно відповіла. Нема часу. Наша баба з дітьми ходить, а нам обідеться. Цієї неділі їдемо на пікнік, чи, як каже Іван, на шашлики. Набрали м'яса, кавунів, городини, шампанського, горілки. Їдемо двома авто, бо Іван з дружиною і двома дочками, нас четверо і ще дівчина Сибіру. Вона, мовчазлива, невідомо чому. Може тому, що не знає української мови, а може така її вдача Їдемо над Стави до сусіднього села Чудовий краєвид Там внизу ловлять рибу Поблизу молода пара обнімається Тут вже більше машин, що теж приїхали на шашлик Розпалюють під ліском вогонь Підпікають насилені на залізній шпиці куски м'яса Йому запиваємо. Аж зненацька щось мене вжалило в язик. Випльовую осу. Якимсь чудом вона непомітно, мабуть, присівши на шашлик, влізла мені до рота. Язик спух і докучав мені зо два дні. По дорозі назад зупиняємося приланні кукурудзи, і, само собою, зрозуміло, всі наривають молодих качанів. Що ж, це колгоспне, а отже своє. Беруть усі і крадуть усі. Чи диво? Ні, бо це державне майно, бо така мораль і так виховане суспільство. Як казала Раїса Мороз, навчили людей красти і не називати це злодійством це вже перейшло у звичку. Наприклад, один німецький підприємець приїхав і заснував фірму, яка виробляє пухові перини добре місце, є сировина. По селах Гусей і Качок-Хмари робітникам платив по дві тисячі рублів на місяць, коли пересічна плата була двісті. А через деякий час пригрозив своїм працівникам, що закриє фабрику. Що ж сталося? Хтось вкрав дві перини. Він дав ультиматум, щоб самі робітники виявили крадіїв, бо він мусить їх звільнити з роботи. Якось знайшли винуватців, їх звільнили. Але крадіжки продовжувались. Тепер робітники почали красти те, що не так легко викрити. Пух. Німець тепер хоче якось відібрати свій капітал і забиратися з цього бізнесу. Чи не можна було б наставити сторожу? Запитую. Що то поможе? Сторожа тоді сама буде красти. Проста відповідь. А не можна б якось повести просвітянську акцію серед робітників? що вони тим самі собі шкодять. Хто це мав би робити? Та керівництво? Та що ви, керівники, починаючи від директора, самі крадуть і надуживають своєю позицією. Посилають робітників на свої приватні роботи. Це саме і у війську, де солдати будують дачі для полковників і генералів. Люди це бачать і знають, Риба від голови смердить Заворожене коло Але і тут є певні винятки А В одному колгоспі люди самі не беруть Бо там справедливий і добрий голова Дає людям по-людському, що їм треба Знову ж У моєму селі голова колгоспу корумпований І до такої міри, що обласні чи районні власті Хотіли його скинути Скликали колгоспників на збори і що сталося? Всі за ним. Чому? Бо він дозволяє кожному брати, що той захоче. То хто такого доброго голови хоче позбутись? Люди, що пережили старі жорстокі часи, згадують їх з острахом і резигнацією. Однак життя йде своїм темпом, і нова генерація вже не та. В них турбота за теперішнє, за родинні справи і добробут одружується за замолоду у 20 років і вже час думати про весілля і закладання родини. Марійчин син закінчує військову службу в Німеччині. Пише, що там його добре трактують, не живеться, але на нього чекає наречена, яка в наступному році кінчатиме учительську семінарію. Друга племінниця, Володзя, видавала заміж свою дочку Оксану, яка саме закінчила лісотехнічний інститут, за хлопця, який теж ходив до цього інституту і щойно повернувся з війська. Живуть вони в Тернополі в трикімнатній квартирі. Батьки з сином та дочкою. Весілля справляли в селі хлопця, що тривало два дні – суботу і неділю. У Тернополі шлюб брали в ЗАГСі, а в селі – в церкві. Гостей щось 250 і турботи з турбот, щоб не забракло їдження і напоїв. Все, що треба, отримали по знайомствах, де будуть молоді жити.